Але майбутнє нам так само невідоме, ні особисто, ні все людське. Ми можемо тільки припускати, але припущення видаємо за знання. Це шахрайство раз у раз викривається, але не перешкоджає нам і далі себе дурити, бо людськість мусить мати перспективи, хоч і не знає їх. Вона йде до того, що уявляє, а прийде до того, що буде. Як же жити без надій, мій любий, сказала Марта. А те, що ми майбутнього не знаємо, це добре. Добре, якщо майбутнє гарне, а якщо воно лихе, тоді ніхто й не жив, би, знаючи його. А так можна мріяти, про що хочеш, можна мріяти. А іноді мрії навіть здійснюється, додала вона, цілуючи його. Ні, не кажи, Юрчику, в житті все на своєму місці. Кращого ніхто вигадати не може. Якби хто вигадав краще, то воно прищепилося б. Марто. скрикнув Славенко, я не маю аргументів проти твоїх тверджень. Ти бачиш ясно, твій розум не затьмарний марними міркуваннями, що сушать людям голову і призводить до їх всіяких теорій. Життя прекрасне, це кожен десь потай припускає, а ти висловлюєш це просто й одверто. Це брнить також у кожному рядкові поетів, дарма чи вихваляють вони життя, чи похмуро заперечують. Тимто поезія захоплює нас, хоч і не витримує розумової критики. Так захоплює нас і кохання, вона відкриває нашу душу на зустріч життю, дає нам пізнати неперевершену первісну радість і зв'язок із далекими поколіннями. Із яких ми вийшли, які кохали так само, яке щастя почувати цей зв'язок у собі, відкинути всю свою пиху, всі нікчемні напруги, знати, що ти маленький і нетямущий? Як чудово сказав поет Комашенка, маленька я на твоїй байдужій руці. В такі хвилини приниження людської істоти Славенко починав хвилюватись, вдавався в той настрій, якого Марта майже панічно боялася. Він так цілував її, що вона тремтіла від страху, захлиналась від збентеження й туги, виривалась від нього мало не плачучи. Рухи її робились судорожні, немов вона потопала, а ще підставав благальний і розпачливий. «Не треба, Юрчику, послухай мене, не треба!» Він скорявся, робився тихий як ягня, але непомітно здобував щодня більше прав у поводженні з дівчиною. Вони, ці інтимні права, якось крадькома ненавмисно зростали і міцніли з побачення в побачення, присипляючи чуйність Мартину дрібними дозами свого додавання. Ніщо не порушувало затишку їхніх сходин і розмов. За мурами цієї кімнати переставало будь-що існувати, коли вони простягали, зустрічаючись одне одному руки. З 7 до 12 – 5 довгих годин. Майже робітний день службовця. Збігали їм суцільно яскравою миттю, сліпущою і раптовою, як спалах мангану. Щодня вони до конча збирались кудись піти – до театру, кіно, на якусь виставу чи просто погуляти. Але зразу ж про свої наміри забували і жодного разу ще не вийшли з кімнати, що тримало їх у собі можливості поцілунку. Вони ніде не ходили, здійснюючи своє єдине настирливе бажання – бути вдвох, бути тільки вдвох. А для цього ніхто не був їм потрібен, та ніхто їх і не турбував. Тижнів з півтора, принаймні. Аж ось несподівано простягся до них перший поматок зовнішнього світу, від якого вони відокремились і про який забули. Якось прийшовши, Славенко застав Марту не саму. Проте не можна сказати, щоб і вдвох, бо друге, це була маленька дівчинка від сили років п'яти, білява в суконці по коліна із величезним чорним бантом у колосі, що надавав їй розміром і кольором поважності, якої вона своєю поведінкою не виправдувала. Бо була вертлява, непосидюща до того, не мала в рухах якусь претензійність, підкреслене кокетство, манірність старої панни, цілком нагадуючи дорослого ліліпута, що, незважаючи на величину свою, дізнав життя всіма сторонами. Коли Славенко увійшов, дівчинка трохи зніяковіла і граційно це виявила, спустивши додолу очі. «Чия це дитина?» – невдоволено спитав Юрій, вітаючись з Мартою. «Це сусіди мого кооператора, дочка, ти знайомий з ним», – пошепки відказала дівчина. «Меня зовут Ада», – раптом озвалась дівча. «А чого вона тут? Ви її кликали?» – спитав Юрій, мимоволі переходячи на «ви» в присутності третьої особи. «Ні, вона сама прийшла». «Я вмію танцювати, сказала Ада. І, не чекаючи припрощення, почала робити перед Юрієм повільні па, молосно підніши над головою руки і вихиляючись усім своїм крихітним тільцем. «Перестань! – крикнув Юрій, у якому ця недитяча любисність у дитині видалась гидкою. А от і не перестану вам на зло! – сказала Ада, продовжуючи. Розбещена дівча про бурмотів Славенко закурюючи. Кажете, сусідська дитина? – спитав він. – Але скільки я пам'ятаю, ви казали, що сусіди ваші – ваші українська родина. Чому ж дитина говорить по-російськи?» «Я умію і по-українськи, але по-українськи очень некрасива», – поважно заявила Ада. І, зробивши останнє «па», вмостилася на ліжкові і почала розповідати. Мови їй не бракувало. Повідомивши про своє сьогоднішнє меню, Ада перебрала всіх своїх знайомих дівчат та хлопців, з якими на вулиці бавились. І кожному дала сувору характеристику, раз у раз підкреслюючи свою першість. Так минуло півгодини, коли Марта з Юрієм безглуздо слухали її нескінченне старування, вряди годи, перекидаючись дрібною фразою. Це дівча якось глибоко дратувала Славенка своїм чванкуватим пащикуванням, а надто самою своєю присутністю, яка його зв'язувала, і він нарешті не витримав. Виряди її, прошепотів він Марті, та вагалась. Тоді Юрій різко запитав: Ти чого сюди прийшла? Ада спантеличилась, цей тон на неї вплинув. Меня папа прислав погулять, пробубоніла вона. Тоді Славенко взяв її за руку і вивів з кімнати. «Скажи своєму папі, що тобі тут нудно гуляти», – мовив він. «Юрію, хіба так можна з дитиною?» – з докором сказала дівчина. «Це не дитина, а шпигунка. Ти розумієш, що можеш зіпсувати мені відносини з сусідами? Як гарно!» Та що він, закоханий у тебе чи що? Хто? Сусіда твій, кооператор. Адже дитину прислав, щоб стежити і заважати нам. Добрий батько. Марта сміючись обняла його. Юрчику, твоя підозра необґрунтована. Слухай, я сама тут причина, бачиш? Ну, як би сказати, у мене завжди було чимало прихильників. Он як? Буркнув Славенко. Ні, я нікого з них не любила, навіть не гралася в любов чи флірт, як дехто. Розумієш, вони всі мені були байдужі. Тебе я люблю, це правда, це я кажу сміливо. Але ті приходили, часом мені було весело з ними, а найчастіше вони обридали мені. І так виходило, що він присилав Аду, коли хто вже дуже починав за мною впадати».